Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Vessalatü vesselamü ala eshrafil anbiya'i wal mursalin, Seyyidü Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ecma'in. Selamü alejkum və Allahu berekətə. Biz biraz <gülüyor> qəsməsaf olmasa da biraz məsafədən sonra dayanandan sonra dərsimizi davam eləyərik. Elhamdülillah. Ümumiyyətlə o müəllimlərimizdən bəziləri deyərdi ki, elm tələbəsi ümumiyyətlə elm oxumaq maşına yani, söndürdün, soyuyur Ə, soyur. Amma elə ki, xoddadın motor qızdıqca Başlayıysa nə oxumağa, gedir Ona görə də biz ki, diyandıq ha. Görsən, o diyama Nə qədər çəkdi bir, bir ay çəkdi də Bir aydan çox oldu Xeyr, inşallah davamlayıq Biz qalmışdıq 8-ci Məsələdə hansı ki Müsləmanı Təbii ki, bunlar hansı ki Müsləmana aiddir, hansı ki, dindən çıxardan ki, dinə girib və dindən çıxardır. E, 8-ci məsələyə. 8-ci məsələ də bu, e, məsələ bu idi ki, müzahiratı müşrikin və ammanı tümə aləl yəni kafirlərə qarşı e, özünü göstərmək, onları, onları kömək eləmək ki, müsəlmanlara qarşı qüvvətdə olsunlar və ya müsəlmanlara qarşı kafirləri kömək eləmək. Yəni, bu məsələdir. Məsələ də ciddi məsələlərdədir, necə əvvəlkələr kimi. Lakin, bir qısa ekskursiyaydı kitaba. Çünki biz artıq 8-ci deyil. O deməkdir ki, getdi dənə, keçib əvvəldə. Birinci dediyi nə deyil? İslamdan çıxardı onları məsələ. Şirk. Şirk, şirk. şirk dediyi nə deyil? Allahdan qərisinə nə isə sərf etmək. Ha. Yaxşı. Şəkilin növ, növ var? Kimə? Hə. Böyük, kiçik. Yaxşı. Sonra dediyin nədir? İkinci? Vastı. Hə, vasitə qoşmaq. Yəni Allahla öz aranda vasitə qoşmaq, o vasitələr ki, şəriət demir bunu. Dedilər. Və lakin bir dənə vasitə idi orada səvarı vasitə. Hə? Aməs şəfaət də var idi. Şəfaət var. Şəfaət də var idi. Əvəzdə hə. nə? Deməli şəfaət də var idi. Ancaqisi bir, bir yerdə idi, yəni müəllif Allah gətirib. Və həmçinin təvəkkül etmək Allahdan qeyrisinə. Bunlar hamısı var idi. Sonra dedik ki, üçüncü nə idi? Şükr hə. Yəni Çünki kafirləri kafir görmür Və ya olan küfrində şəkliyir Və ya nə? Və ya olan yolu düz sayı Bu da nədir? Bu da küfrdir Hərçinin dördüncü dediği Yox, o bəş idi Dördüncü deyik ki Siz deyək, fərqi yoxdur bu şeyin Əvvəl, ahirin Əsas odur ki, onun biləsən İstəyirsən Az söhbət gedir yani kitabda müəllif necə qurub? Yox, isticza da başqadır ha. Hə. Yəni kim etiqad eləsə ki, peyğəmbər sallallahsın yolundan başqa başqa yol daha kamildir. və s. Bu da nədir küfrdür. Həmçinin 5-ci dedik ki, kim peyğəmbər sallallahsın gələn bir şeyi tökməsə, nifrət eləsə, əməl etsə də yenə küfrdür. Sonra dedi ki, 6-cı dedi kim isticaz eləsə İstizal isə, bu da köfürdür Lakin bu köfürlər biz dedik ki Əvvəlkilərdə və sonrakilərdən fərqləndi Bu da Əvvəlkilərdən baxmayaraq Təfsilat var idi, şəhlər var idi Amma bunda isə demək olan şəri Olsa da bəlkə də azdır Olsa da azdır hə. Sonra dedik Yətinci hə, Yətinci dedik nə deyil hə, Yətinci dedik sehirdir Sehirdir və dedi ki, sehirdir küfürdür və həmçinin 8-də dedik ki, müzahirətləri müşrikin yəni müşriklərə dayaq durma kömək ol, əmət etmək və müamanətum və müsəlmanlara qarşı olduqlarına görə kömək eləmək bu da küfürdür və lakin ə, bu məsələ biz deyəmalıyıq biraz Çünki hər bir, təbii ki, məsələ şərhə ehtiyacı var. E, çünki şərh ne üçün lazımdır? Hətta düzgün təsəvvürün olsun məsələdən. E, biz görürük ki, bir də təhlilin bizim əhlüsün, amacəmanı, sələflərin fərqi nədədir? Dəlillərdə, məsələn, fikir versiyək, hətta dəlillərdə gətirməyində onlar gətirəndə dəlilə, ümumi dəlillər gətirirlər. Amma biz isə təfsilatı gedirik. Dəlilləri yığırıq. Mə Çünki düzgün nəticə çıxmaq üçün yollar var. Gərək dəlilləri çəm eləmək. bu da bəzilərində məsələn çatışmayan cəhət. Məsələn oxuyur bir dənə dəlili, cəmi etmədən nəticə çıxarılır. Hansı ki nəticə çıxarmaq da elə deyil. Necə bilirsiz ki, vəziyyət ümumiyyətlə heç də yaxşı deyil, ümumiyyətlə müsəlmanlar arasındadır. Küsusən də düzdür, cavanlarda dönüş var ki, ancaq e, vəziyyət necədir? Vəziyyət belədir ki, alimlər, alimlərə münasibət, elm əhlilə münasibət, alimlərə bağlantı demək olar ki, qırılıb, qırıblar bunu. Və ne üçün? Təbii ki, vəziyyət belədir ki, o vaxt ki, cavanlar görəndə ki, bəzi ölkələrdə məsələn, müsəlmanlar haqqlara tapdalanır, Məsələn, məsəlmanları öldürürlər, qırırlar və s. Bəscə onlar gözləyir ki, alimlər bu sadə elan etsin cihad. Yəni addım atsınlar hansısa. Görəndə ki, alimlər atmır, bu cəlanlarda bu şübhə yaranır. Şübhə yaranan alimləri qarşı ya bəziləri deyirlər ki, o alimlər işlədilər harasa. Ya deyirlər ki, bəziləri ağpla qorxaqdırlar və ya bəziləri alımlar deyirlər ki, bəziləri saray alimidir, yəni hakimiyyət nə dedi, onu eləyirlər və bəziləri cürbədir şeylər deyirlər, özü də işidir söz. Təbii ki, bu təhlükə də böyük, yəni alimlərdən çəkinmək böyük təhlükədir. Alimlərdən çəkinmək, həmçinin bu deməkdir ki, elm öyrənmək artıq lazımdır. Ona görə fikir verirseniz o firqələrə, elm bəziləri tələb etsə də özləri t özləri ox, oxuyurlar. Yəni, alimlərə ehtiyac olmadan. Və özləri də deyirlər ki, öz alanda təbliğirlər ki, əlhəm də Quran tərcümə olunub, hədislər tərcümə olunub, var, oxu özün başa düşkünə. O, bu, böyük təhlükədir. Bunu deyən özü təhlükəyə salır. Çünki əgər tutaq ki, bu, on nəfərin içində deyirsə bunu, böcür üslubuna. Və bilmirik ki, bu, Əgər biz Quran hamısına hamısını həvalə eləyəsək, öz, öz necə başa düşürsünüz, özünüz, hər şey aydındır göyək ki və hər şey aydın deyil axı, ona görə təfsirlər yazılıb, təfsirlər neçün yazılıb, rahatlaşdırmaq üçün, Quran ailənin düzgün başa düşmək üçün, hədislər, sabülən sözü, alimlənin şərhi, cəm olunur ki, düzgün başa düşmək üçün, haqqı tutmaq üçün. Əziz sanki sənə ki, alinan satqındı bu saraymlar da hamısı. Və ya hara çıxdılar, hətta uğla asma olaraq, özün oxu, özün şeylə. O adam özü bilmir ki, bu 10 nəfərin arasında deyəndə bunu. 10 nəfərin hər birinin bir danlı var. Ola bilər, hamı baş düzgün başa düşmürcəxi. Bir daha, yəni o, o deyən kimi. Hər kəs başqa üçün düzgün başqacür üçün başa düşədi. Sabah onun qarşı çıxacaqlar. Bu 10 nəfərdən neçəsi? özün də rükey salır. Amma sadəcə bilmir. Olu bilir ki, alimlərdən uzaqlaşdıranda cavanları hələ olacaq. Ona görə fikir verir söz, haqqı başa düşmək üçün, bilmək üçün dəlillərlə, əgər istəyirsənsə, mütlaq dəlillər cəmiləmək lazımdır məsələdə. Hətta düzgün nəticə çıxarırsan. Həmçinin sonra, həmçinin ə, yəni, ə, bu da mühümdir ə, cəmiliyyəndən sonra baxmaq lazımdır, alimlər nədir bu məsələdə və Hələ mən danışmıram, cəmiləyə bacarırsan, yoxsa, yox? Ki, elim, pasant deyil, elim üçün qədər İslam belə deyir, deyir ki, sən dünən gəlmirsən dinə, ibadətə başlamırsan, bir dən kitab-tovhidi tərcüməsin, oxumanla artıq sən dünkü qutardı. Mənim ki, dəlillərinə olaraq, məsələn, vidət həllini çox var, ümumi dəlillərdir. Necə ki, məsələn, rafislərin və ya sufilərin, və ya xavaricidən quruqları və s. müasillərin dəliləni fikirlər ümumi dəlillərdir. Məsələn, deyir ki, Allah subhanətə buyurur ki, kim kafirləri dostusu o dolardandır. Məsələn, qıtardı. Qəti şəkildə bu elə yanaşır ki, məsələyə elə başa düşürür ki, kafirinə heç bir əlaqə olmaz. Əkçilə görəndə bəni nifrətlə baxmazsan, fürsət düşdür, öldürməyik. Belə təbliğ oldu. Amma siz ki, bilmir ki, Həmən Quranda ay bu ayənin nazil edən həmən başqa surədə, başqa ayədə deyir ki, əli kitabdan sizə evlənmək halaldır. Yaxşı onda onun hələ mövqeyini elə çıxır ki, Quranda ziddiyyat var. Nəcə, Allah s.ə.v. Olarla dost olmayın, olarla sevməyin, kim olar, dostu o Başqa ayədə deyir ki, olarla evlənmək bilərsiniz. Bu nə deməkdir? Deməli, Buranda da ciddiyyəti yox da xeyd. Deməli, nəsə başqa şeylər vardır. Deməli, bu ayı birbaşa tutulmaq, vayə şərhi var, necə dost tutmaq, necə sevmək, nəyi sevmək, kimi. Deməli, şərhi var. O, budur, çaşdan. Ona görə, məsələn, bir də təllif ki, verirsiniz, çox dəlilləri ümumi dəlillərdir. Məsələn, deyir ki, şeyh dedi belə, sökdardı. Və ya, məsələn, Şeyh Albani deyib ki, fələstində cihad farduləyindir. Hər bir müsələman, çox. So. Şeyh Albani deyib ki, fələstində deyib onu. Hamı deyib onu. Lakin, deyib ki, ged orada döyüş günə. O üçün başqa məsələdir. Başqa məsələdir. Yəni, məsələ farduləyin, o demə edir elə o saat. Farduləyində həcc. İndi durub həccə gedə bilərik o. Cihadın şəhətlərini həccələrindən, həccə şəhə Həmçinin də baxma lazım, imkanı var, yoxsa yoxdur. Məsələn, cihat, zəkat də fardunə indir, lakin o deməkdir ki, çıxar cimləndir, nə varsam suna, atkına. Yox, nisab var. O nisab olandan sonra o bir il ərzində sən bir il tamamında sonra çıxardırsan ki, bazı yandan. Həmçinin oruc da, həmçinin namaz da, həmçinin belə də. Cihat də həmçinin. Cihat da ibadətdir, onun da qaydası var. Belə, belə bir başa içində tətbiq eləmək olmaz da belə şeylər çaşdırırsın canları ona görə qardaşlar yəni, bu məsələdə də məsələn müəllif deyir ki Rahimullah İslamdan çıxardan olaraq məsələdən də biri e, kafirləri müşkiləri dost tutmaq və ya onları kömək eləmək müsəlmanlara qarşı elə bir ki, müəllif Rahimullah burada iki məsələyi görüb bunu dost tutmaq sevmək onları və müsəlmanlara qarşı kömək eləməyik. Təbii ki, biz bunda yanıb artıq otura bilməliyik. Çünki məsələ doğrudan da ehtiyacı var şərhə. Şərhə ehtiyacı var. Çünki biz keçən dəstərdə də olub, isə toxunduq Hatıb Radillaniya, Hatıb-i Nabi Bəltə, hansı ki, müşkilərə məktub yazmışdı. Sahab idi, Bədirdə dövşən. Bə bu hədis Bu hadisə yəni, hatıb radiyallahu anh cəs cəsusluq eləmişdir. Ola ki, əhlüsünədən deyən olmuyor ki, cəsus kafirdir. Cəsus odur ki, müsəlmanlardan olan xəbərləri kafirlərə ötürür. Ləni, heç kəs deməyib kafirdir. Nə dörd imam deməyib. Nə birini təyməyib, nə birini qeyyib. Ki, cəsus kafirdir. Baxmayaraq, biz dedik ki, 8-ci məsələ hansıdır? Kafirləri dost tutmaq, onlara, müsəlmanlara qarşı kömək elə Məni məsələnin şərhi var Nə vaxt kafir ola bilər Bələ adam etsə Nə vaxt kafir olmur Çünki sən məcbursan Şərhi gedməyə Şərhi gedməsə Onda Həm çox müsəlmanlara təkvir eləyəcəksən Hansı ki Özü atısan təhlükəyə Yəni Səni bir şey yoxdur Salamatsa özü atısan bir də məsuliyyətli işlərə və həmçinin həmçinin alimlər də sözlərinə şərh edəcəksən yəni. Müxalif olacaqsa, bu da yaxşı alamat deyil. Deməli, ümumiyyətlə mubaha sözü mubaha, mübalə, yəni mubahatül kəffar və müşrikin, Allah dostma, yəni bir neçə məna da gəlir Məsələn, buna daxildir onları kömək etmək. Hansı ki, ikinci qismdə gəlir cümlənin. Sonra həmçinin bunlar daxildir məsələn sevmək onları sevmək onlara rəhbət bağramaq, bunlar olmaz həmçinin bura daxildir onlarla onlara qarışmaq həmçinin onlara daxildir də onlara oxşamaq bunlar daxildir bu məsələyə həmçinin bura daxildir onlara ehtiram eləmək təzim eləmək Bularımız daxildir bu məsələyə. Yəni, müsəlman gərək kafir, müşrikləri sevməyə. Sevməyə burada məna, yəni olan dinin, olan əqidesin. Söhbət bundan gedir. Söhbət görməyək insan kimi özlüyündə. Çünki, ola bilər insanın valideyni kafir olsun. Əhli kitabdan və ya müşrik. Ana kimi tutaq ki, sevə bilərsən ola. Səbə bilərsən. Hürmət eləyə bilərsən. Və ya qohumundur kafirdir. Qohum kimi əlaqə düşmür. Və ya qonşu kafirdir. Qonşu haqqları düşmür. Çox şey. Həmçinin ne üçün burada ehtiqat söhbət gedir insana özü yolu? Çünki əhli kitabıdan Allah s.w. bizə icazı verib qızalmaq. Saq ki, biri Bir müsəlman əhl-i kitabdan tut ki, yahudi qız alıb və ya nəsrani qız alıb. Odmədə onu sevməsi. Səbəblər yoxdur yoldaşı kimi. Ancaq ancaq onun dinini sevməz. Onun dinini ikrah eləməli. Sevməmədi, onun əqidəsini düzgün saymamalı, onun yolunu düzgün saymamalıdır. Deməli, bunların hamısının şərhi var. Həmçə alimlər daxilə bu məsələyə onlara qarışmaq ehtiyacsız. Ehtiyac yoxdursa, məsələ də yoxdursa, sonra qarışmamaq, həmçə oxşamaq da olar daxildir özü olaraq oxşadırsan və ya ehtiramlıysan və e, burada indi yaxınlıq özüvə yaxın tutmaq, özüvə dost tutmaq indi bu 5 qismdən e, var böyük yaxınlıq böyük yəni, təzim böyük ehtiram böyük yoxşarlıq aydındır e, var kiçik yoxşarlıq Və ya kiçik ehtiram. Bunu qədək biz fəqləndirəyik, bu növü də qoyaq. Hatibi görə. Hatibi məsələsi bu məsələdə ayrır bizdə. Böyük. Var böyük ehtiram iləyir. Səbəbsiz ayarələ böyük ehtiram iləyir. Az qalq səcdələsin. Var kiçik ehtiram. Təzim. Nədir ki, məsələn, Hatib Radyalların hadisəsi. Hatib Radyalların hu müşrikləri məktub yazılmışdı ki, Peygamber s.a.v. Bəs hücumaz olur. Əksin də cəsuduqdır və xəyanətdir və s. Lakin ya, Peyğəmbər s.ə.və hətta Ömar bin Xattab dedi ki, icazı ver, bu münafiqin boynun qırm. Sınıf kəsin. Peyğəmbər s.ə.və buyurdu ki, yox, o Bədirdə döyüşüb. Yəni, Allah s.ə.və bədirdə döyüşənlərə bağışlayıb. Bunu göstərir ki, hatıb radiyallahu anh əməli böyük küfür deyildi kiçik küfrü də yəni günah idi. Çünki cansız günah qazanır. Biz demirik cansız. Əlallardır hər şey onda. Böy as, asıl as olur, yəni asili eləyir. Amma böy küfrdən deyil ans ki, böy təzimdən deyil. Böy məhəbbətdən deyil. Böy qarışıqdan deyil. Böy oxşalıqdan deyil, böy köməklikdən deyil. Çünki bu böy ölçü Hatıb radiyallahu anh, Bədirdə döyüşməyi fayda yox, faydası olmazdı. Çünki küfür eləsə idi, doğrudan da, dindən çıxardan. Bədirdə döyüşməyi faydası olmazdı. Yəni, görsənin ki, Hatıb radiyallahu anh, onun kiçik, kiçik, kiçik, kiçik küfürdənlə, yəni, böyük günahlardan. Ona görə Peyğəmbər s.ə. dedi ki, Allah s.ə. onu bağışlayıb. Amma o küfür eləsə idi. Bu əməli onun küfürü olsaydı, onu bağışlamazdı. Əd nə olsun bədirdə döyüşüb Küfür Mani olmazdı Onu bədirdə döyüşməyinə Aydındır Və <coughs> Deməli, bu hədis Hatıbradilanxunun hadisəsi Göstərir ki, dost tutmaq Ümumiyyətlə, yaxınlaşmaq, mükafirlərlə alaqır Qurmaq İki növ olabilər Bir böyük, bir kiçik Cihat o ikinci qismindən idi ona olsa, təzmin və ehtnam və sair, böyük dostluq, böyük e, köməklik və sair, bunlar hamısı küfrdü. Amma kiçiyi isə asil idi. O Hatravudey Allahın hadisəsinə görə. Həmçinin buna daxildir biz dedik ki, köməkliyə etmək. Köməklik etmək də kafirlərə, müşriklərə e, iki qismdir kafirləri, muşikləri köməkli etmək də iki qismdir. Bir qismi, birinci qismi olar etmək. Birinci qismdə olar hansı yollarına, hansı halda. İkinci qismi isə olmaz. Qadağaldır, məmnudur. Amma, amma birinci qism hansı ki olmaz, şəriyyət qadağaldır. Hansı ki, eləyirsən ki, kafirlərə, müsəlmanlara qarşı ki, eləyirsən ki, kafirlər üstün olsun və ya müsəlmanlar zəif olsun aydındır heç bir səbəbsiz gedirsən köməkliysən onlara təbii ki, bunlar dindən çıxardandır bunlar küfürdür və Şeyh Rəhəmin Allah Əl-Qəsit əl əl birinci qismdir, amma deyəndə ki, biz sən özündə də maraq yarandı ki, bəs deməli, caiz də var kafirləri kömək eləmək olar e, caiz də var, həlbəttə caiz də odur ki caiz olan odur ki kafirlərə kömək eləyirsən kafirlərə qarşı kafirlərə kömək eləmək olar şəriyyət icazı verir əgər, məsələn, iki dənə kafir dövüşür iki dənə dövləti, kafir dövüşürlər sən birinə kömək eləyirsən əgər məsləhət varsa onda, əgər məsləhət varsa birinə kömək eləyirsən ki O bir kafirə, bu kafir qəlib gəlsin. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, qarşı müharibəsində qəlib gəlməyində sevindilər. Və ya peyğəmbər sallallahu əleyhi Mədinəyə gələndə Yahudlarla nə əhd bağladı ki, əgər bizə hücum olsa, biz döyüşərik bir yerdə. Mədinəni qorumaq üçün. Aydındı? yəni kafillərə kömək eləmək olar əgər o kafillər kafillərlə döyüşürlərsə bu şəriyyətlə caizdir yəni peyğəmbər salsın bunu eləyib aydındır həmçinin qardaşlar təbii ki, bunda da əgər məsləhət olmalıdır məsləhət əgər məsləhət varsa, müsəlmanlar xeyrində varsa, əgər müsəlmanlar görürsə ki, məsələn, bu kafirə kömək eləsə, o birisi kafir zərər dəysə, hətta o birisi kafir gücdənib, sonra mənə hücum edə bilər, ona görə eyb etməz. Bu məsləhətdən olsa eyb etməz. Aydındır. Və <coughs> çünki o kafillər kömələsək o birinci kafillərə qələbə gəlsin. O birinci kafillər ansı ki, ikinci kafillər onların zərəri daha çoxdur bizə mücəllmanlara. Və birinci kafilləri kömək eləmək olar ki, onlar zərərələşdirsinlər və s. Bunda bir şey yoxdur bu caiz şəriətlə. ki, misal çəkdik, Peyğəmbər sallallahu əleyhi gələndə mədiniyə Yahudilərlə əl ki, Mədinəni qorumaqda əgər hücum olsa bir yerdə döyüşək. Və həmin çinin bəzi alimlər, məsələn, biz dediyik iki qismdir caziz və məmnun qadağan olan və həmçinin ə, üçüncü cü qismdə var bəzi amillər məsələn 3-cü qismdə qeyd edilirlər. Kafirləri kömək eləmək hansı ki müsəlmana nə məsləhəti var, nə də zərəri. Bu da caziz deyil onda. Əgər ehtiyac, yəni söhbət pulansa burdadır ki, ə, məsləhət yoxdursa kafirlə nə heç bir əlaqə girmək lazım deyil ehtiyac yoxdursa, Şəriət çayic görmür kafirin əlavəyə girməyi. Amma belə olar, əgər məsləhət olsa, onda girmək olar. Əks hallı yox. Aynındır. Yəni, hər bir kafiri yaxınlaşmaq, əlavə qurmaq heç də küfür deyil. Şərhə var. Baxırsan, vəziyyətə, məsləhətə, həm kafirlərə halına, həm müsəlmanların halına çünki məsləhət belədir ki əgər baxırsan əgər sənin kömək etmək ilə kafirlər laxq caiz deyil caiz deyil həmsinin onlarla münasibət qurmaq müamələ etməyə müamələ edə növləri var bir görsən, hər şeyin təfsilatı var hər bir qismi bir neçə növü var və növlərin neşələyən yani düzgün başa düşəyəm məsələni. Hələ bir başa, əgər hələ başlığı götürsək, qutardı. Başlığı götürsək, qutardı. İşlər bitti. Sövbədə bu məsələdən gedmir, bütün məsələlərdən. Biz başlığı götürsək, qutardı. Daha heç də. Da. Ona bu dünyada. Neçki məsələ təkvirsilər. Təkvirsilər elə şərh də yoxdur. Bir başa deyirlər ki, məsələni Ən birinci kafir özləri çıxır. Başqa ola başa düşmürlər, fəhm yoxdur. Ən birinci tək özləri Belə anla. Əgər vəziifə bələ belədirsə, bələdirsə, amı kafirdisə, sən də kafirsən. Kafirlərlə yaşayırsan? Şəhərdə işte, gələrik ki, kafirlə bir yerdə yaşama. Onu şəhər evinə də kafirlər var. Nə şey olana yaşsa, çıx görə ya dağlara, meşələrə. Bir də palatka vur yaşa. Deyim hə. Əqirdə sahibidir. Düzdür, zəlalət əhlidir, amma əqirdə sahibidir. Hə, yoxsa oturub evdə, hava evdəşilərdir kafirdir, oturub ona deyir çay tök, nəlünlər, cəmək deyir, yaşayır orada. Onlar sən deyir kafirsən. Yəni, təkfirçilər dəlilləri, ən birinci özləri təkfir olunur. Özləri kafir çıxır. Lakin, bilmirlər, çünki onlar özlərindən danışanda deyir, yo, mənə aiddə öl bu. Mənə, yo, nə işinəm mənə? Başqalarına, mən başqalarına danışır. Mən nə deyə ol? Bunlar aiddə öl, amma başqalarına aiddir. Hə, amma ola münasibət, münasibət bu da təfsilatı var, arkadaşlar. Məsələn, əgər bir caiz məsələlərdə biz ola münasibət qura bilərik, şərih ticacı verib, neçə ki, məsələn, ticarət, kafirlərini ticarət eləmək olar. Necə ki, Peyğəmbər sahəsində elirdi olanla, sahabilər eləyib, olan yanda işləyib. Məsələn, Əli bin Əbi Talib bir yahudi qadının yanda işlədi. Yahudi qadının üçün işlədi bir az. Yəni, caizdir. Yəni, işdir. O, caiz olan məsələlərdir. Onlar eyb etməz, məsələn, ticarət, iş. Burada heç bir şəriətə, yəni, müxalif bir şey yoxdur. Necə, sünən İbn-i Macədə gəlir, Əli bin Əbi Talib bir yahudi qadının yanında işlədi hətta Əlbin Əbi əl -əl -əl, Talibdən qaynatısından qabaqda quran kərim bizə Yusuf suresində Yusuf a.s Əzizin yanında mislinin hakiminin yanında kafir idi onun yanında işləmək vəzir kimi yəni bu mani dövr İslama şəriyyəti zidd deyil çünki əziz kafir idi Amma Yusuf a.s. peyğəmbər idi və buna baxmayaraq Yusuf a.s. işlədi vəzir kimi o hükumətdə Yaxşı, həmsinin e, bu məsələyə aid yəni kafirlərin münasibətdə kafirlərin ölkələrinə gedmək O da baxır əgər məsləhət varsa, zərulət varsa əks hallı bəyənilmir kafirlərin ölkələrinə gedmək Ben ona görə bəzi alimlər, məsələn, deyirlər, üç dənə şərt qoyublar. Kafir ölkəsində gedməyin. Üç dənə şərt. Ən birinci, gedən adam əh, biraz məlumatda olmalıdır. Savatda olmalıdır. Yəni, cahil adama bəyənilmir gedmək. Çünki, heç də bilmir, gedir ora, hamı kilçə gedir, gün gedim məndə də, hamı gedir. Qoyun dəstəsi, məndə gedim. Aydındır. Bir sürüb, getdim kilçəyə, mən də getdim. Amamdır, bilmirək nə? Amma gedən adam bilməlidir, məlumatda olmalıdır, bir az əqədəsi olmalıdır ki, hə, bu nədir küfür, nə olar, nə olmaz, bu, müsəlmandır. Aydındır, bu, birinci şərddir. Gedən adam üçün kafir ölkəsinə. İkinci şərd, biraz imanı olmalıdır. Hətta asirə düşməsin, şəhvətlərə uymasın, birinci şübhələrə uymasın, İkinci də biraz az hazırlıqlı geçsin. Yəni, ibadətli geçsin. Ki, şübhə, şəhvətlərdən özün qorusun. Allah qorxusu olsun. Üçüncü həmsini çalışsın, dinin orada izhar eləsin. Yəni, gizlətməsin. Gizlətməsin dinin. Yəni, kafirlər, məsələn, xaçı taxırlar, rahat gəzirlər. Aydında o dinlərin izharıdır. Və yahudlər görsən, bazı təsəylər qoyurlar başların ortasına. Gədirlər və heç ey, bir, deyil bu Heç bir O dinlərin o şiallarından biridir olaraq Müsəlman da lazım da çəkinmək, məsələn Namaz vaxtı gəldi, kir namazı bu qılkına Aydındır, kir namazı bu qılkına Və o tür, məsələn, Quran-ı baxır Hətta bəzi, məsələn, düzdür Artıq da görürlər, məsələn Deyiblər, gedəndə də həmçinin Dəvətin də, niyyətində dəvət olmalıdır niyyətində dəvət olmalıdır. Həmçinin deyə bilək ki, bəziləri məsləhət olmalıdır. Yəni gedməndə məsləhət varsa, ehtiyac varsa, zərurət varsa gedməkdə. Əks aldı gedmək. Aydındır. Amma gedəndə də xulasə ən qəsidində, məqsidində dəvət olmalıdır. Amma gedib heç nəsə, heç bir şəhətsiz bularsınız. Gedmək olmaz kafir ölkəsində. Həmçinin, yəni bu məsələyə qədə həmsinin bu məsələyi yaxşı, kafirə yaxşılıq eləmək olar kafirə birdən yaxşılıq eləsək bu 8-ci məsələyə daxil ola bilərik 8-ci məsələ dindən çıxardır adamı çıxarda bilər daha doğrusu dərhal çıxmır çıxarda bilər, təhlükəli məsələdir birdən kafirə yaxşılıq eləsək bu 8-ci məsələ qadağan olan növlərinə girir yoxsa yox Kafirə yaxşılıq eləmək iki qismdir. İki qismdir. Məsələn, əgər kafir açıqdan deməli mümtəhinə soruşur mümtəhinə, hə, 8-ci aya, hə, 8 və 9-duq oxuyar, hə, Əgər o kafir, hə, deməli kafirə yaxşılıq eləmək olar, birinci qism, əgər kafir yaxşılıq eləmək olar, birinci qisimdə. Əgər o kafir Müsəlmanlara qarşı deyil. Müsəlmanları ölkələndən çıxartmaq istəmir. Mənası da deyil. Və onlara qarşı müharib eləmir. Belə adama, belə kafirə yaxşılıq eləmək olar. Çünki Allah əsəbənətə buyurur, Mümtəhinə 8, əştəman 9-da oxuyarıq. Fayda sona 8-i oxu bilənə, Mümtəhinə 8. Allah din yolunda sizinlə vuruşmayan və sizi yurdunuzdan çartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyi və onlarla ədalətlə rəftar etməyi sizə qadağan etməs. Hə. Allah ədalətli olanları hə. sevir. Hə. Hə. Qadağan etməs. Deməli, əgər o kafir ki, məsələ, heç nə ilə bir əlaqəsi yoxdur. Məsələn, ona görə məsələn gedib özlərini patlandırdı tutaq ki, tıpkı Moskvadakı hadisədə məsələn. Cebəcək məsələn metroda. Orda ölənlər lap təx kafirlərdir. Onların heç bir əlaqəsi yoxdur cəmaat dəniz. Hətta onları dindirsən, özlərin Bəyənmir, özlərdə Rusiya hakimiyyətin, o şeystanda olan addımların və s. Heç bəyənmir, heç qəbul edir etmirlər. Aydındır. Yəni kafirlərin növləri var. Hamısı bir döyür ki. Sonra yaxşı faydası 9-u Allah sizi ancaq sizinlə din yolunda vuruşan, sizi, sizi yordunuzdan çıxardan və çartmağa kömək edən kimsələrlə dostluğa etmənizi Qadan edər. Onlarla dostluq edənlər əslə zalimlardır. Ona görə şərhə var qardaşlar. Ona görə sənət götürür ərməniləri. İndi ərmənilər çox tuttaq ki, birdən getir Suriyaya məsələn, ərməni götür. Oldu mövcud öldür bunu. Nədir, nə bizə qarşı düşür? Yox. Ola bilər, o soruşdur, müharibəni çoxçu müharibəni qabulləmir. Deyirəm, nəyimizdə lazımdır məsələn? Deməli, onların kafirlərin növləri var. Hər bir kafiri şey eləmək olmaz. Hər bir kafirlə əgər ə, yaxşılıq eləsə, o demədə ölür, sən kafir oldun. Əgər o kafirlər ki, məsələn, müsəlmanlara qarşı öl, və ya heç bir görməmsə ondan, ona yaxşılıq eləmək bir şey yoxdur. Amma ikinci növə ikinci növə hansı ki ə, ikinci növə hansı ki deməli Artıq bu, düşməndir, bilirsən. Ona yaxşılığın əmək olmaz. Düşməndir. Yəni, birinci növdə kafir idi ya. Lakin bu, ikinci növ kafir. Bir-i ki, ki, müsəlmanlara qarşıdır. Müsəlmana əliyinədir. Müsəlmana qarşı danışır, nərəsə eləyir. Onlarına olmaz kömək eləmək. Onlarına olmaz. Və ə, xulasə, hər bir məsələdə məsləhət olmalıdır. Yəni, məsləhət varsa müsəlmanın. Təbii ki, birinci növündə də yaxşılıq eləyəndə də qəsd nə olmalıdır, hətta kafir ölkəsini getsək, hətta kafirə yaxşılıq eləsək, qəsd nə olmalıdır, dəbət olmalıdır. Ona görə, məsləhət yoxdursa, bəyənilmir. Düzgün deyil, olmaz. Kafirlərlə münasibət qurmaq, məsləhət yoxdursa. Həmçinin kafirlərlə sürh bağlamaq da sürh bağlamaq da var iki qisimdir, var həmişəli sürh bağlama var müvəqqəti bu da həmisi qayıdır nəyə? yəni müsəlmanların halına, məsləhətinə xüsusən də əgər zəif olanda müsəlmanlar əgər zəifdirlərsə belə vaxtda sürh bağlamaq olar necə Peyğəmbər salırlar mislələm Məşq planı sürüb alınmışdı. bir müddətəcə. Ayın dəyə yenə eee, yəni, məsləhəti görə. Yəni müsəlmanların xeyri varsa, məsləhəti varsa. Və bu məsələlər qardaşlar, bu günkü yəni dərsimizdə biz bu 8-ci məsələyə aid bəzi məsellərə toxunduq. İnşallah indi gələn dərsimizdə biz yenə yəni, təzən başladıq. Hə, indi gələndə də artıq biraz qızışa lap daha biraz Ola bilsin, gələn dərsimizdə ola bilər inşallah 8-i qutaraq, 9-da keçərik. Allah əzni ilə. Allah tərək, bizə işin fəaliyyələrdən etsin və bizi sərəfin yolda, fəhmində sabit etsin. Səlamu aləikum, haqqı